Då kör vi Torkan, avsnitt 20 hej, hej. Här sitter vi på Flamingo Anledningen varför jag presenterar Det är för att jag var hos livscoachen i veckan Och hon berättade om DSD Do something different Och då tog jag Först jag tänkte på det var att äh, jag ska presentera äh, trojkan istället för Johan mm. Kör hårt. Och det är, Men det är bara den här veckan Så du behöver inte bekymra och lyssna Nej jag tycker inte. du fortsätter Nej, jag tror Men inte. du får gärna göra det för mig Det känns ut som det. känns som Hur är det mer? Det är bra, men då måste du sluta introducera trojkan nästa gång för att då gör du fortfarande någonting annorlunda. Ja, men det, det var så jag tänkte. Så jag måste ju bryta det det, var, precis, det var precis det jag tänkte. Mm. Jag, hade, jag hade alldeles fritt att göra på jobbet här i veckan. Jag gick igenom ett, en akronym. Det är när man leker första bokstäverna i till exempel Markus, Mattias, Johan och så blir det någonting. Mm. Lek blev vårat. Lundberg, Englund, Kvarnström. <laughs> Jag tycker det stämmer så jävla bra in oss. Jag tycker Det oss. har för lite att göra på ditt jobb. Jag har nog alldeles för lite att göra på det jobb. Men jag tycker det stämmer sjukt bra in Trojkan. Eller Kiel. Kiel. Kiel. Vad, vad har ni gjort här sen vi såg senast? Johan. Jag, nej. Jag. Ja, det, det är bara jag som är, Johan, som är Johan här. Ja, här. Johan ah, Johan nej, det, det var jag. Nej, full rulle. High-chapparall på jobbet. Och det... Förlåt att jag skrattar och bryter. Men det där är lite likt i skolan. När man var yngre. Ja, Mattias vill du säga något? Det jag. Ja, det är bara du som heter Mattias. Ja, mm. förlåt. Vad har du gjort? Ja, nej, men det har väl varit high på jobbet med rånförsök. Just så. Och... Det har väl varit full rulle. Hur är, Hur är det med dig? Det är bra. Det... Mm. Vill du berätta någonting om rånet? Äh, det, det finns inte så mycket rånet? att berätta. Alltså, kom in tre herrar som ville... Har med sig lite grejer, men stod väl i vägen ja. Så nej, ni får se på du. efterlyst Du är ju usel på att berätta Ja, ja men jag vet inte, ja, fan, jag har ju malt igenom det här hundra gånger nu Så det blir tröttsamt Och lyssnarna vill ha den hundra första Ja, ja nej men det kommer in som sagt det... står placerad i, Inne i butiken Du hjälper en kund Eller? <här> När det händer ja, det gör Han ska prova, Kunden ska prova en, en kostymväst Ja, en kostym faktiskt. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, det var väldigt nära. Ja, jag står inne i en kostym längst in och eh, alltså jag, då kommer det in tre stycken Så eh, som man ser direkt man märker på vilka som är uppför upp för fuffens men eh, hade de sådana, här, nej jag ska inte förstå men hade de här som Björnligan har här Ja, förlåt bara för såna, Nej, förlåt nu berätta jag De de numrerade också så här. <laughs> Ja, förlåt. Nej, så, den första killen vi har ett ställ liksom i jacke direkt innanför för dörren och han börjar hänga i ordning liksom, flera ja. jackor för att ta med sig ut. Okay. Så Jonas uppfattar det här på två sekunder och ja, så liten. springer fram och jag, jag uppfattar det också så jag springer fram till honom. Eh, då ser jag att de andra två här har liksom gått in mot våra dyrare jackor och gått ja. fram och bara tar liksom varsitt omfång på 10-15 jackor och de okay. tar i famnen och bara stormar ut. Så, men då puttar de kul, de typ. Eller liksom sleter den jacken av dem. Och sen var det ju lite hockey slagsmål, kan man ja. säga, framöver dun. Liksom det, det var inga liksom slag slagutdelade, men det var väl det lite kramkalas. Bara... Ja, vi såg bara... alla slet till varandra, liksom. Ja, men... De ville ut och vi ville ha kvar dem inne. Det kändes lite som, jag har ju sett bilderna. Det kändes mm. lite som Emil i ja, när det är fight där. <laughs> alla bråkar med alla, kändes Ja, det. Jo, men det, det var lite slagsmål i katthult. Ja. Noms sen... goes katthult. Ja, sen så kastade vi ut dem och... Ja tråkigt hade vi hållit i dem 10-15 sekunder till Så det är snuten tag dem ja, Men, de men ja, nej. ja, de kommer väl åka fast Så vi har lite, lite, för, lite för bra bilder på dem. Ja, det finns för, för lite tydliga bilder på Jag måste ju berätta lite vad jag, jag skulle ju knacka dörr Det skulle jag berätta om eh, oh, det. hur det var och, Berätta ja, din dörrknackning Det blev ingen dörrknackning <laughs> men jag, ska, jag ska ta fram smset här för Men det måste vi vara glad över att det inte varit en dörrknackning Man kan säga så här jag började få kalla fötter men jag hade inte hoppat av, jag hade nog kört på det. Hur så? Mm. Jag fick Marichelle, området Villena i Marichel skulle göra. Klockan, klockan fyra skulle jag börja knacka dörr. Mm. Halv tre får jag det här smset. Hej, tack för att du anmält dig till kvällens planerade dörrknackning i Marichelle. Tyvärr måste vi ställa in den aktiviteten då vi fått ett stort antal avhopp under dagen. Även om höstkampanjen nu är slut så kommer det arrangeras fler kampanjaktiviteter under senhösten. Hoppas du vill vara med om något av de här tillfällena. Trevlig kväll. Och någon, en liten del av mig kände så här... Äh, alltså lättnad, konstigt. Uh -huh. Å andra sidan, jag hade så här laddat på ordentligt och tänkt så här ja, men, ofs, de här ska jag möta så här. Jag ska ta det med storm ifall de ifrågasätter det. Ska jag säga så? Men ändå mm. var det en gnutta osäkerhet som var i en. Och de vi... som hoppade av, var det de som fick Marichelle Eller var det Hovsjö och de här liksom, Nej, mindre attraktiva antar områdena jag tar ju att På tanke med att jag berättade förra gången Vi var tre stycken och delade ut flygblad Så ja. kan jag ju tänka mig att det var typ tre som skulle knacka dörr Och bara två hoppade av Och så var ja. det bara jag och kvar till typ. <laughs> Jag vet inte, det är min egen, helt egen teori Lägg ner skiten Nej, tvärtom Men däremot så, visst, ja. det var en gnutta En gnutta, Men det, det kanske är så i stort När man är osäker på någonting Och det blir Någon annan som säger åt en att man inte behöver göra det Då blir det så här. Det lätt tack. tack att man äh, slipper det. Det hände en jätterolig sak i matkönen på Astra i veckan också, det måste jag berätta. Det var så himla komiskt. Så upplagt för att bli roligt, väldigt upplagt för att det var roligt tänkte jag säga. Men så står det. då var kassan trasig eller det var strul på kassan så den gick inte, den, den funkar inte att dra med kort eller, kassan funkar inte. Mm. så äh, jag hade kontanter på mig för en gångs skull. Så skulle du betala Jag förutsatte ju att man på något sätt Skulle kunna få upp kassan Alltså med en ja. nyckel eller vad som helst Så jag förutsätter att jag kan betala med kontanter Och få växel tillbaka Jag har frågat pizzerierna här i närområdena De blir jävla så. på det där I alla fall det går inte Så hon, mattanten går ifrån kassan och jag kollar lite så här, bekymrat Att hon går därifrån ja. Och då har hon ställt upp en lista Så alla ska skriva på namn på listan Hon säger ju det högt innan de går Men jag tycker ändå att om jag har kontanter Så borde jag kunna betala Mm så jag står där och står ut som ett, Jag ser nog ut som ett frågetecken eh, Då vänder sig en, det är en svensk kille framför mig En svensk, alltså en astrarbetare, vänder sig om mm. Och säger på engelska Nu är jag att du håller på engelska så att jag tänker inte tar det på engelska Men då säger han så här, <här>, <här>, <här>, <här>, här. Då säger han så här. <här> man, får, man får skriva upp sin namn Och betala sen <här> På engelska <här> Och det sjuka är att jag, jag spelar med. Så jag, jag svarar på engelska. Okej, okay, typ så Tack. Så jävla. Oh. Very, very nice boy. Det var en sån sjuk situation. Och så, sjukt agerande av mig också. Så jag, så här, jag förstod, men det blev lite konstigt så här, att man, man hamnade i, i, den, i den situationen. Har ni oh. i någon sån situation? Nej, förut? men tack på min, min kulör. Så när jag. Var det, tror, du, tror du det var enbart därför? Jag tror att din kulör på kroppen spelar in likar kanske spelar in och sen att Astra är också Ja, det det, ja. ja. jävligt komiskt. dålig engelska också eller var det ja, ja, bra engelska? Ja, det var, nej, det var dåliga sån arbete. Han får debatte Mancini så very tragic Precis, han riktigt arbetar engelska <laughs> så här. Ja, likadär kan han. var en sån kille som sa Kristi flyger om Kristihymne är färdig." Ja, men det är ja. Ja, men så här knegar, knegar Ja, jag tänkte såg det var en sak som hände i helgen på på Flamman. Så Åke, våran ljudtekniker också, han är inte här idag. Han har arbete. Det är inte alla som kan ha trojkan som heltidsarbete. Men, mm, men det var Åke faktiskt som berättade till mig att han bara, du är väldigt så här, karriärsinriktad. Sa han, då, sa, han då, sa, sa han då om ordvalen? <laughs> nej, okej. Okay. Jag tror inte, om jag känner att han rätt så sa han inte så. Nej, han, han använde det säkert karriärskåt eller något. Ja, slängde, ja, men det är tack Titelkåt. Titta Nej, kort. det var det inte. Nej, det var, var, karriärs var karriärskort, mm -hmm. mm -hmm. Så det fick mig att börja tänka så här. Det började snurra på, på kvällen. Började snurra så här. Att vad fan är jag? Men jag är ju inte det egentligen Jag sätter karriären jävligt viktig. Den sätter jag. Men är det framgång för mig att nå dit med karriären? Och det, det satte igång. Då jag, jag ville diskutera framgång idag med med mm -hmm. trojkan, lyssnarna och, eller inte diskutera med lyssnarna men de ska få lyssna på när vi diskuterar framgång tänkte jag, om det går, går för Ja, diskutera på du Vad är framgång för er? Lycka Får jag fortsätta så här? Vad är lycka? Eh, tillfredsställelse <här>, här kan vi dricka ett <här> program <här> Nej, men vad är framgång? Kan du, kan du definiera framgång? Framgång är ju så brett så Jag har varit inne på det där förut <laughs> men jag vet inte För mig så är jag alltså, när jag är lycklig så känner jag mig framgångsrik Alltså jag, jag är inte så speciellt karriärs Liksom Som vi sa karriärskåta om man kallar det uh -huh. för framgång då. Men Men jag är lite smått lycklig Alltså när jag bara känner jag är tillfredsställd uh -huh. och att det är Lugnt och sansat och allt bara flyter på Då, uh -huh. då känner jag det som en framgång typ Persson då? har du någon Vad är framgång för dig? Dels eh, har vi ju ordet framgång Som betyder ju det finns ju en objektiv Eller innebörd. Ja. Vilket är liksom man genom sina handlingar uppnår ett, ett resultat. Ja. Ett gott resultat. Ett positivt resultat. Och sen tror jag det handlar om. Sen är det den subjektiva åsikten vad, vad framgång egentligen är då. Vad, är vilket, vilka betydande framsteg. Eller vilka framsteg i livet är, är, kan, kan man säga räknas som framgångar. Och ja. Jag tror att det handlar om så många olika områden som Johan är inne på. Det är lika mycket karriärsmässig framgång som du kan vara framgångsrik i familjelivet eller det sociala ja. med människor. Det behöver inte bara vara materiella saker, pengar och jobb och så vidare. För det är nog jävligt lätt också så här, i det samhället vi lever i idag att man, man förknippar framgångsrik med, Alltså jag har, jag har en fet bil och ett fett bankkonto. Ja kontor. men precis, det är väl det ja. jag tror men det, det är vi ju alla tre överens om och det tror jag många av dem som lyssnar förstår att det inte är så. Det kanske man tyckte när man var 15. Men det är en viss framgång. Det ja, kan man ju för... inte bestrida. Uh, jo, självklart är det en viss framgång. Uh, men det beror också på, för jag tror att det, man kan bo det finns människor likväl som kan bo i ett litet rött hus och bara ha sig själv och känna, alltså känna en framgång inom sig. Mm. Det tror jag. Det är, för framgång för mig Jag satt och tänkte på det också jag, först så, För jag började så här, För framgång då måste man ju ha nått någonting Tänkte jag så här. Och vad har varit någon, vad är min dröm Eller vad har varit mina drömmar till idag mm. Då kommer jag på att jag har ju inte några riktiga men det är, Jag är ju bara fotbollen Det är där jag egentligen kan Jag spelade fotboll förut det är där jag kan Kanske jag se framgång fotboll? Ja till och från då ja. Jag spelar hellre än bra mm -hmm. Men där, blir det, där har man ju tydliga uppsatta mål Oavsett om det hänger hänga kvar i serien eller om det är att vinna serien. Eller om det är att och, ja, komma i mitten av serien. Och när man når dit så är det en framgång. Mm. Och det var det jag försökte... säga: så, så jag tänkte att kanske... För mig så är det nog så som är en framgång. Att ja, det blir jävligt luddigt. Jag vill ja, det blir att, lite luddigt det här. Nu hänger jag inte riktigt. Det jag menar är att är jag, har, jag har ett utsatt mål. Att, att jag, ska, jag ska starta en krog. Eller jag ska skaffa familj. Eller jag ska göra det. Eller jag... Drömmer om det och när jag når det mm. så är det en framgång. Det är en framgång. då. Ja men det tror jag, det tror jag. Alltså att man känner, det är, när man, för, för man slår förväntan, slår förväntan nu är jag, mm. eh, Man överträffar förväntan. Ja. Det var så jag tänkte. Då är det en framgång för mig. Sen blir det svårt för jag vet inte riktigt det för vad, vad har jag, vad jag vad har jag något framgång i livet då? Det är det jag tänker så. Här. Och det Självklart, jag är delägare i restaurang. Det är, ju, det är en jätteframgång. Men, mm. men jag kanske inte ser det som en jätteframgång. Men det är kanske för att man lever it nu också. Kanske. Jag, vet inte. Men är, jag är lite inne på att det inte har varit en dröm för mig. För det har det inte. Jag har inte haft nej. Men så du ser inte flammans som en framgång? <laughs> nej, däremot erfarenhet, men inte framgång. Men erfarenhet är en del av... Ah, men nej, det, kan det kan vara... Vara... Varför? Men, ja det tycker väl jag är lite konstigt Ja, självklart det är För att du ska liksom se som framgångsrik då, då måste du ha satt upp ett mål För att känna dig framgångsrik Ja, lite så, det blir väldigt luddigt Men ja, lite, du... lite så Det är ju skillnad på framgångsrik och framgång Ja, så är det Så är det självklart Men framgångsrik det blir, jag, kan ju bli, jag kan ju bli framgångsrik på flamman Om du förstår vad jag menar Mm där kan jag ju, även fast det inte var något dröm eller mål så kan jag ju bli framgångsrik på det jag kan bli framgångsrik för att jag blir den bästa krögan i stan eller jag blir framgångsriks pappa för att jag är den, den absolut grymmaste pappan för att jag kör när det är... ja precis. men det framgångar leder till alltså, framgångsrik det handlar ju om ett rikt, rikt knippe av framgångar ja, alltså, precis Flera framgångar leder till att du blir framgångsrik Du är en framgångsrik fotbollsspelare som att du har tagit dig en, till en viss nivå Och, och liksom, skördat massa framgångar på vägen det är, det är det det handlar om Men framgång, vi får ju skilja på de begreppen för, ja, för att du, Men du säger att du ser inte eh, flamingo som en framgång Men du kan ändå tänka att bli framgångsrik Inom krogvärlden Ja, ja nu, jag, för, oh, oh, så kan jag säga Även fast jag inte drömmer om om det är i framtiden. Men ja, det var så det var när jag... Nu någonstans har jag börjat känna mig mätt på, på restaurangvärlden men det var ju så jag såg det när jag, när jag tog över det. Men det är en subjektiv upplevelse av vad som är framgång. Så är det ju. För det kan ju säkert sitta någon i sig som, som verkligen drömmer av att, att driva ett, ett litet ställe med alltså så här person. Och då är, det, då är det egentligen likväl som jag drömmer om LA. Då kanske sitter någon i LA som har precis samma sak. Men det handlar ju om hur man betraktar sina... Eh, Framsteg i, inom olika områden Det finns ja. ju Folk är ju, kan ju ha ganska skilda uppfattningar Om vad som är framgångsrikt Till exempel, jag tänker så här: Anders Breivik, han är nog ganska övertygad om att Känner inte ens vara slut Men han är väl han är, han, är nog, han är nog ganska övertygad Om att han var framgångsrik. Han, han tyckte ju själv, själv att han var det Precis. Och det är, det är för honom en framgång bara. Mm. Det är, det är ju trots allt hans, om han nu tycker det vill säga. Vilket sjuk, jag tror att han gör mm. Sjukt nog så är det väl så Eller så är det verkligen så Men det, för jag vet inte, men det var det jag var inne på att man har mål Men har det, det, tror ni det går hand i hand Att man måste ha mål uppsatta Alltså att man måste Nej, nu ska vi inte använda brivik för mycket Men jag förstår vad jag menar Att man har ett slutmål Och när man når det så har man nått framgång mm. Eller tror ni jag är ute och cyklar för mycket Ja, men det, var ju, det var ju det jag sa i inledningen ungefär. Alltså att du når goda resultat eh, genom alltså, dina handlingar. Ja. Så ja, det så är det. Jag jag. Jag. Förstår ni? Eller? Jag, jag, jag mm. förstår, men sen är jag lite flummig när jag förklarar det. Förstår du Johan? Norrländsk. <laughs> du förstår alltså. <laughs> kan man sätta något så här i framtiden? Men det handlar kanske lite mer om mål då. Alltså vad är, vad är era mål? Framtiden för att nå framgång. Har ni något utsärt. Nej, det har jag inte. Nada. Det vi vi pratar om det innan att det, Jag har verkligen inga. tyvärr, Jag skulle som sagt vilja sätta upp lite mer mål. Men, ja. äh, men det är, vad sa du, mål för att nå framgång. Du är alltså framgång själva målet, eller mm. ja. för att nå framgång. Ja. Men det behöver inte vara, jag känner inte att det behöver vara drivkraften. Utan det hur tänker du med på drivkraften då? För, jag, eller hur, jag, gör du? hur jobbar du för att. Jag, nej men Jag tänker så här, jag, jag tänker väl barn eller så här familj och sånt. Ja, det väl, jag det, ser inte det som en framgång egentligen, men det är ju det. trots allt ett mål. liksom Fast det ser jag som en framgång. Det, det är precis det du säger. För jag tror ju, i mitt, alltså i mitt fall så, så vill jag ändå någonstans tro. att eller tro, jag, jag tycker att det är, det är en framgång att bli förälder. Men det är det ju inte för alla, så jag förstår precis vad du menar, min plikt. <laughs> Det är ju, så, så gör ju inte den människan Som väljer att inte skaffa barn Till en sämre människa alltså, Och Det är ju inte, inte, alltså inte ett slutmål För den personen alltså, det. det är en trevlig, upp, det är en jättebra upplevelse det är, ju en, det är ju det positiva resultatet Man vill ha genom sina handlingar Men jag ser väl inte det som alltså, Du skaffar ju barn för att skaffa barn ja, Inte för inte att liksom nå, nå framgången, framgången. Det är så precis, jag menar precis. Det är jävligt sant jag, jag vet inte, kan det vara att, att jag är för målinriktad, att man siktar för mycket mot stjärnorna och hamnar i trädtopparna? För så, det kan jag känna att så är det ju. Ja, du har väl mer mål. Alltså, du, du har väl ganska höga mål, eh, till skillnad från en annan. Alltså, du och jag är väl ganska så liksom tvärt, tvärt emot varandra. Nej, fast där, du, nu är Jo, men då, du, du plagar... siktar till exempel på riksdagen. Ja, absolut. över världen typ ungefär. men jag, jag sitter här på mitt plattaasr, Och inte gör ett skit liksom. Nej, nu klankar du på dig själv igen Nej, det är att, det är. nej du är sjukt hår för det finns ju inte heller det, kan jag, det står jag för att det finns ju inte någon som säger att mina dricks, dricks, mina riksdriksdrömmar är bättre och mycket det är mycket, puff, alltså mycket bättre än, än killen som vill jobba, jobba som snöskottare. Mm för det är ju hans mål. Alltså, ja, precis. Men så, det, det är som vi sa i, i början, framgång är subjektiv. Ja, alltså, det, men ja. det, så så det Nej, så kan inte ner på dig själv. Nej, men det är inte, jag tycker inte Johan känker ner på sig själv. Nej, utgår det från att det är dåligt att inte ha framgång eller inte försöka ha vilja framgång eller ha mål. För det behöver inte vara något dåligt. Tycker inte jag. Tack Markus. Jag, jag, jag, jag håller fast vid min punkt. Att man har någonstans så har man ju mål. Jo, det, precis, Johan har ju väl, det, det kan Om, ju vara mål som att, Målet kan eh, väl vara att jobba måndag till fredag Och vara hemma bara och vara, ja. Bara finnas men, precis, ah, men det är inget, ut, det är inget så att säga, uttalat mål Som är svårt att uppnå Utan det kommer ju av sig själv Och förmodligen så kommer så här, familj och sånt Det kommer också själv du sätter ju inte upp en konkret plan för när du ska ha barn kanske, Johan Eller? Det gör jag inte ja, jag skönt inte prata om dig i tredje person Nej, men Ja, jag, jag tänkte, hej, kul att jag också är här <laughs> det är över för Jag gör inget Jag vet ingen inte att säga det år sedan Jo, det har du Nej, mm. så det, jag tycker inte att du ska klanka ner på dig själv Men det gör jag inte, säger Nej, det, men jag tyckte, det. jag tyckte det Jag tyckte att du framstod som att du ska ner på dig själv Nej Insikt tycker jag han Ja, tack Men saknar jag det då? Det är frågan Ja, ja men saknar jag självinsikt då? då? Kanske. Lite Precis. kanske, men det vet vi inte förrän du har försökt. På Nej, men då? Märker vi väl om du hamnar i riksdagen eller inte? Fast att hamna i riksdagen kan jag ju inte inte göra. Jag skulle jättegärna vara, nu ska jag använda en dålig anekdom, men om jag skulle vilja bli en meterslöpare, så kanske jag inte. Jag kommer ju inte klara av det utan er till exempel. Jag klarar inte av att komma in i riksdagen utan röster. Det går att det går men det går ju liksom inte, och, för där, och då gör det mig till en sem, alltså saknar självinsikt för att jag inte klarar av målet i så fall. Förstår ni vad jag menar? Ja, lite kanske. ja, ja, precis. ja precis. Förstår ni vad jag menar? Lite, alltså ja, det, det, är svårt, det är svårt att förklara. Vänta nu. Men det är som att alla människor som har velat uppnå någonting som är, väldigt, som är stort, Eh, till exempel om du ska bli en jättebra skådespelare ja. eller regissör, då har säkert de mött människor som sagt att du är fan helt dum i huvudet som tror att du kommer bli en bra skådespelare. Ja, och precis. sen har de visat motsatsen sen finns det såklart misslyckade exempel som ja, ja. när personerna hade rätt det är ju svårt att säga eh, Vi får väl se. Det är, upp till, det är mycket upp till dig och, och, och din mycket egen upp till, och tillfällighet det. Alltså det är mycket sånt som ska spela in för att, för att kunna nå dit för det är ett jävligt högt uppsatt mål Alltså ja, är... alltså, men jag tror att 99% består av eller 90% består av hårt arbete och framförallt och sen handlar det såklart om kanske 5% kontakter och så vidare. Bla bla bla. Men det är ju någonting som kommer på vägen men det, det är högt uppsatta mål det, det råder väl ingen, ingen tvekan. Nej, nej så, är det så är det ju. Om vi försöker knyta samman de här lösa slösa Jag kollade på Johan och så blev det helt andra saker jag tänkte på. Ja, men det, jag har den effekten. Har den effekten. Ja, ja. Om vi försöker knyta ihop den här säcken då. Vad tror ni? Det blir en väldigt kort diskussion. Men... Ja, som sagt, vi har bråttom. Ja, det, jag tror väl att eh, framgång är någonting som är... Dels finns det en, en innebörd rent själva språket, ja. men sen finns subjektiv vad en framgång består av, och att det kanske är mycket lättare att nå destruktiva framgångar, så som Breivik gjorde i Norge, än att nå kanske riksdagen om vi säger så Ja, det, tyvärr Varg. så är det dagens sanning. Det behöver inte vara något dåligt heller att inte ha, inte vilja nå framgång Nej, nej absolut, det kan jag förstår vad ni menar jag förstår precis vad ni, vad ni, vad ni var inne på Mm jag är närmare brev i vilken tack. Jo, tack. Det vet vi. Vad händer, vad händer tills vi ses nästa gång? Inte... Det ja, det på som sagt när vi <laughs> ses. Men det blir, ja, jo, jo, jo. Men det är faktiskt ingenting planerat. Ingenting. Men som sagt, det dyker alltid upp grejer. Så vi får se. Märke like Rockstar. Men då säger nej. vi tack och hej då. Ja, jag, får, jag, får inte, jag, får berätta, jag får inte berätta vad berätta. Jag berätta vad ska göra? Ingen som bryr sig. Nej, nej vad, vad ska jag göra här till nästa? Jo jag ska åka för, jo det är faktiskt lite roligt. Det ju lite skoj. Men det blir ja, långt. Jag kommer gör är. ingenting som vanligt för man inte tråkig. Berja liv så kommer mista hundra. Nu kan ni sätta en att ta det lugnt. Det är en då. goda smaken in vad lyssnarna faktiskt vill höra. Mm. <laughs> jag är bara så här uh, det här är ju en podd för mig så bara för att jag ska kunna så du kan lyssna på den sen. kan du stå med själv jag Och vad bra jag låter. Nej men jag ska faktiskt vara på bröllop. Uh, ett muslimsbröllop. Jag har aldrig varit på en muslimsbröllop. Uh, <skratt> <skratt> nej Vad <Varför> finns <inte> det <skratt> <skratt> Jag har tagit jag den förbi. Nu ska jag bli sjukt roligt. Jag vet inte riktigt vilken nivå jag ska lägga mig på, om jag ska vara så här uh, gå ut stenhårt jag tycker du kommer i slöja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag tänkte mer typ så här, offra alla mina skämt och alltså sen bara så det, uh, the funny guy. Typ oh, det där var en som talar, han har alltid mm. roliga slipsar Nej, <skratt> men det ska bli jävligt roligt. Jag ska återrapportera mm. från det. Så du. Och sen ska jag träffa livscoachen imorgon också Spännande, vad ska ni prata om? Jag vet faktiskt inte Jag, vet, jag, får väl åter, jag återberättar ju alltid, mm. återberättar ju alltid vad, Hur förra veckans mål har gått Och sen kommer det nytt så. Med. Men Ska vi tacka för oss? Kort. Tack, så Tack så mycket, puss